بسم الله الرحمن الرحیم باب تحریم سماع الغیبه باب د پبیان د حرام والد اوریدلو د غیبت کی و امر من سنیا غیبت محرمه بردها او باب د پبیان د حکم قوله کی اغه چا ته حرام غیبت و اوری چاغه دغه رد کی چې حلال غیبتم شدې یعنی وی حلال غیبتمو حرام غیبت چې ووري دا حرام غیبت رد بته ول انکار علی قائلها او انکار په وین کې دغه غیبت باندې ایں عاجزا ک د دین عاجز او لم یقبر منو یا اغه نقبل بسغا کوتکته دې وتوینو هغه نه قبلې نو فارق ذلک المجلس ان امكن نهو دا مجلس نه لړځي او کدا ولا ممکن ولا کا وليږي غلطه ته تفصیل مال مل تفصیل نو وی چې غلط نه تښینو میرواس وړه په خپل واسه دا وزدار چې ول هغه ته وجهه غيبت مکه او که څه هغه نه اينو بځایي کروان سوایل او بیا هیڅ څه بسوایل قال الله تعالى واذا سمع اللغو اعرض وندم من صفات داري كذيبد اللغو نه مخره الغيبه اللغو دي د شذلال كه ولذي نوم الله يمرجون وقال تعالى ان السماء والبصر كل اولئك كانوا مسؤولان غيبه اولي اغه طریقات له او پزله ديسته کو په وګونو دي او ریده وقاله تعالی اا اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا دا الله د اياتونو خلاف کیو دي چې تنا غیبت کیو مشغول دي زمو په اياتونو کې زمو اياتونه بدر دي وای زکه چې غیبت منا په کې راغل لا دي غیبت کی دهم د خوف په ايات نه داخې او پای ادي کې داخله بسم الله دې جيبه آ تیخوررو پې حی غیرې وای ماسی نهکه شانو فلا ت کوود بعد د ځیک رامالقوم ظاللیې نه به کېې پس د یاداشت نه سره د کوم داالېمان ورځېبتې نه پا من د دانه زی اخې چاچې ر کو د چا نه د خپل روه د رو مسلمان عزت بل اغصبی زتي کولاته چب نورد الله وان وجه النار يوم القيامه ده قیامت فرض با الله د زده مخنا اور چې دن اغواړی تابعو اصحابي باقی میاده کنه ده قابو بن مالک رضی الله تعالی عنہ اچکله یو کسوی حب صحو برضه وو نظر فی اسپه تابعو ز بسمع قلتہ غور خبر دې وکړه کله والله یا رسول الله ما علمنا علم نا من هغه باندې چې مونږه پکې په 200000 باندې راځه رات کاوه ده تاسو استاذ تاسو ملګری سقراط کې به ته تغرین حاصل کېږي دا حدیث وګوره واه او په دې باندې مالك رضی الله عنه په دې حدیث کې يوصي يوكم او ياك ذا حديث ته صلح... رشيده جزاك الله او سرور فوالصم نمبر حدیث صار صولص صروفه ولا سموه قال قال النبي صلى الله والله رسوله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك يريد بذلك وجه الله الله نبی زنده واخله د ګډه مخلص شه له چې یویریده د دې لپاره چې وجه الله ها ها صلی و محمد صحیح وایي کله کله واضح ها اچھا شه راته خدای مسوبه شه یا څه صحیح وایي نو لاوز دغه غږ دا پاتشتما صفحقی دا حدیث رو تیر شوی دے حدیث نمبر یہ ویشتم اس میرے تووی ماتا علا قابم مالک فقال رجل من بني سرما یا رسول اللہ عبتو گرداؤو ماشاءاللہ پادر اللہ کارا معاظر جبل پاسی دے بیسا ما پلتا واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیه اللہ خیر فسکتا رسول اللہ وسلم اې طاهو جانبا و اشار ذ الهجاب الى اجاب الى اجابي بناسيوا ما شاء الله غيبه محرمه معلومه چې غیبت حلاله شه باب بابو ما يبا من الغيبه باب له بیان دا یی چې کوم غیبت جایز ده دا غیبنه عامیان نه کته چې مرادو کې اه غیبت پکا څه پر بنارسيو بس غیبت نه کوي هیڅ ګټه نې ویا وړي چې نه باندې نه پیږی غیبت دا غیبت دې یا خو دجرر تجر کېتاب چې سري کې شي د بس کوي جر تجر ک دا کیا دی دا م بلکې سبب دی دا دجال جاال دی دا د روغجن دی او دی خو الکانې اوي داې بک سو چې سویم او د ما غ کار کو و لکه ت پهديې دو چې بر دی دا جالو من نه من جااجله سیئ الحفظ او اخیر کې خراب شي د دماغی ګډوډ دا اوس ما ته وښیده اعلان پیشه طالبہ ان الغیبه الطباح لغرض صحیح غیبه دا مباحه د صحیح غرض لپاره شرعی لا يمكن الوصول الی الا بها رواه باشت دوا باشت اگر کی رواه باشت یو اصول او تبغیر د غیبت نې کیو او سته تو اسباب پکښ دابې سورې دا دا یو له یاته تر کاریچه الاول اتظلم الاول سو چا ظلم ښکارا کول تباع چا غلشي چې پلان کی وی ښار را لکړی زوایه مته او ځماله بلاده کتونې ته وسه کېنه غیبت نکوم زموږ سو ام جغه ماوالد بسره جزازي ټول څه کې دی نو خبر لړ شبا چا تقوا یا فجر تقوا ټول څه هي جوړې دا ظلم خکارا کول چې دغه د زیبث رواجیبته او سری په یوزور المسلوم اي يتظلم الى السلطان چې د ظلم خکارا کې سلطان او قاضي وغيرهما مما له ویلايه مختنم تو استاد او قدرت على انصاف من ظالمي يا د پته چې رده قدرت تا په انصاف باندې د ظالم باندې انصاف او چې په قول ظلمني فلانن به قضا ځل دي سره پلاني دي ته کړی اصفاني مدد حاصل اول په تغیر د بانی دا منکر بانی ورد دل عاشی الال ثواب او یو سر عاشی دی او اغا ثواب تراولی فا یقول لی من یرجو قدرت او علا اضالت منکر مدی بوئی آغا چاہتا چی دا دا دا تمہی چی دا دا طاقشت پا اضالت دے منکر بانی چرا کف لانے چیزن اغا ایسیار چلی خواہ او ری گوئی دا پا سر ورزم ہوئی دا علا کتولی دا چ کاسا کاسان د پیره والا مو ټول تاریخ یې جو مدا چل سره کومه حضرت دی په تا جی سره والا ما بندوبای اکبر کو بباب دي په چا تاریخ سره ګلدانه دي دا غد له کده غیبت کا یو اور پلان کی دا اقا په کوږي و افکارا کی جبد کی لجواری کومه تا افکارا کا مشراو داساله ولان يعمل كذا تصجره عنه بحيث منك و نحو ذلك و يكون مقصوده التوصل الى عزاره من خصي مقصود ده الرصيدي ستا اذا لي ده منكرتا فالم يخش ذلك كثر ده كن وكان حراما ايه حرام کارو ده څه کارو کوه و کنه ده څه کارو کوه حرام کارو اصل الاستفتاء الاستفتاء بظره کې چې مفتي کوي او چې هر ما سره نن جاږي اتې کړل دي ده د څه حکم دي ده خدا حکم دي ته بلاراس کارګې مې مړه بلګي دا دې کړې هه البته په دې کې به ترېکه شته ته زم ما طلارداسي کوي داینه خدادا چې ایججيري سری لري او چې دغه تر کې نو غله سودا غو پکار دلته الګدله خدا په کار دې شوی دې الله تعالی هه الثالثو الاستفتا فیقون للمفتی ظلمنی ادی ظلمنی اخی ظلمنی زوجی ظلمنی فلان بکذا فهل له ذالک دار اغلب پر روا دی وما طریقی پل خلاسی انو ازما بس طریقی تخلاسواری کردن و تحسیل حقی زماحق حق بسنگا سبیه و دفع ظلم بسنگا دفع کیه و نحو ذالک فهذا جایز للحاجہ ماذا حاجت تپر سبی ولیکن الاحوط والافزل ان يقول ما تقول في رجل مفتی شیف ترا لا او شخصين او زوجين كان من امرك ذا شغت سي کوي فين او يحصل به الغرض ذاك ذا غرض حاصل کی بن غير التعیین فان انش او غرض حاصل شو ما عذالک فت تعیین جائز فان سدی كما سنذكر في حدیث هند ان الله تعالی هند رضی الله تعالی زمانی خون بکل رسول نبی پټا وتی سگاتی پټا وتی دومرتی پټا وتی استاد بچوکی زمانی خون دی بکل ابو سفیان یادی خصله قاوله بخیل دی زه له ګیان پټا وتی ماشاءالله نو استاد له چلوړ دی کنه او ما له چلوړ دی وته طریقو سره وکړه او جو بس خبره و بها برشي لګ هم خاج الارابه تحذير من الشر یا ورل د مسلمانانو ده شر نه ورسيحتو من مسلمانانو ته خير خوای او ذلک من وجود منها جرح المجروحين جرحوله مجروه من الرواۃ والشهود الحمدلله زه د خبره موتبره ده بده دي شي چې پهې د واجرغون مجرورین می روات موجود که نهګان دي راان ديی پای کې سجره ده و دا لکه جیزن بژمیل مین بل واجببون ل حاج دا د حجب د پروجبب دي ومن حال مشاورته پې مسا مساه انسان لکه یو س د تا مشه لي کره د پلانکر واده کوم څنګه د شرملوې د و نه کې غورته پته ده او دا پلان لورکوم څنګه پای یو که غړول لرل شي روزي دے پاره روزي نه پثرایي خبره کوي جنا بيږي مال ضرورت خبري مت زني سړي دور ناراض شي چې روزي لخل وړي راغوري غورونه نو زني سړي دور شي اغلر شي روزي مال تصویري ادا خطر نه پثرایي ته غړول نه دیګره روزي دے پاره وایده کې دا څه ناراض شي آږه انکار کوي داله ورنکی ولا لول خور لول خور زندگی م تباغنده م نه نشی خور نی دګری چې نن دغه د دې په ورته وایي دا نقصان پکې دی لول بس جوړ تبا به خاړو ورکو و نه دغه چې د ګرو بی ځکه خلاص دې خلاص نشو قال للی به داش ما راته عمرې چې قوله م ته انکه شدغه فشار باری الجنسی یميلو ال کبوتربا کبوتربا زبا زبا کونه حمجم ته پرواه ومنها المشاورته انسانین نراۃ مجوریگا راستی جوړشه او مشارکتی الکه سایه ستا کی شریكوم څنګه غلاګرده خ اڑ کومه نا او اذا اذا مران کی مغلی کی نا امانت کی دی غذر کی الله دې وره سورې او معاملت یلګه دره واخلم چپ شپ نوکا ماده وهتن علی ما تطد او غیر ذالک او مجاور الکه دره غوندکی گم او لری ته تاسو مونږ ته پور پیلاوی واجبو عادل مشاور واجب دی په مشاوربانی په مشوره ورکون الله یخفا حاللهوو چې دغه حالپټ لې ورئ الله یختی حاله وو په یس کور مساوی ه بلک دکهي بدای الله تیپ او چې بدهې خوبییت ني حابیت د خیر خوانییت منها اداره مطپختې هم یاطرت د الى تهین او به دنه دام دي چې کله دی ې سووک یو طالبه چې د ورجیبي دتی ته او پاس پ خوزانانونه ععلم علغن ایله مخ دی واخا پاو د یریږي چې اي انتظار ر متفق به دالکه <سؤال> چې دا طالب <سؤال> وګوري س벌 بي ديشي ته وګوري ګندشي په علي نصيحتو د بل پراند باید لازم دیغه خير خوای زغه نصيحت په بيان حالي چې هغه شی دا فلسيبي ادب لري د شيهبي دا ځکه کنه بشړتي ايخسد ان نصيحه او بدي شرط کړ چې په دنيا فيه نصيحت رځور خو اي او ها دا مم ما يغلط فيه يغلط فيه بدي کې غلطيا كجي وقد يحمل المتكلم بذلك كلا كلا خبره كون کې بدي سر حسد لكدي لانګه مر رشيد تمزه ولي حسب الجنوه تمنو ان حسب الجنوه يخد دا دي وي شهر لك زمانه ني خدای دې وال مغاجر ماشين وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك شیطان په تلویزو کې چنه نن نو با خطر دي تاریخ خوای کې چې دلته پاليدې الله دې ته کا پری دې شيغه طرف تا پری دې شيغه او دې تخيال کې دا و چې چې دا خوای کې پلو تفطن بذلك وديته دې دې را کوي او خوارياسه او واقع چې دې پدي کې خيرې طالب دی و چې وې دا له تا مزه دا دې ورګي دې ځان او ی پلان یې ستا د ګټه نه ما سموایې کنه څنګه دې دې سې بندا دې دادا دې مسلمان خیر غوېره مخبره پیګې کنه پیګې او مخ باچا یې مد وخت صبرنه روې د ک سبخت کراځي نوم خدای دې خوشاله ک نه بیا خدای خوشاله ځاتا چې کم زې توبل کر ان شاء الله او تاسو سوالونو نشي چر دیوې تل شکل لړل داواملک ایو دې دادا چې تلل مجرب ولا تسئل الحکیم کنه که نو تجربه شي وي شي دا کتابي ده کې و ارادي ده کې و نتيجه کې ده دي کې و عايغه خو زمما وړ بچي طبيعت پدې خپكي غو پښاره کې روام نه غړم څو اس خامغه دا چې کومري او کومه چې هدلته <سؤال> راضي هغه فداي ما پرېږده زلا سم بلغي نه نه څو راضي شي شي شي ځای ځار نه ني ادريانه اي بس داخه كار نه دي لكه خپل ځاني پدی بانیم دا راشد دل دا کوک فنی من توفرت دیو ائی محمد اللہ وای چھو دکل ژہ پخ پرا داس یم چھس ما بار کیا پابندی رکو رزق پکیدم تپوس بنکو یوسر مشورہ بل سر داس کتاب سمجھو امدہ سمجھایو لگے میہہ واف چھو سگنہ لاندن راز ہر گیو برابر کر دی فردوس چھکہ نا اللہ پاک برابر کر داو او لکا دا بکر کوی خصبکن او خیل موکئی چھ تر چھ کٹل یلا موکئی چھ سوا دکه چې دا بغي حسدي یا کم له وواړې کم زوريلهواه دی یار سووکې ما دوونه ک نو دا سر بغزه حسد شروع چې خیر د میکوي ن ته خپله بې یخری د چا چې وش بس مبارې را تهمهکه خپله بوري خپل بورم بار بوري بار به ورم سردي دغلاصشه نه یرو را بلان کې بسپل بور خپل به ورم دکهه خوشحاله یا پهدي باې ملګرو خو ملګرو د بییت په خدای اجازه لري خیرو رسې چې ملجاله تو رسې نه مریض جهشي له چا په دارو څنګه وایي مریض جهشي له چا چاپو دارو اچھا دارو چې وخه جهشي نه باندې نو سوچ کاوي ومنها ان يكون له ولایت او باج دا غنادار چې سویلې اختیار وي چاله اختیار او لا يقوب على وجي او سيسي په کیسه مګی مدرس ته سی سبګ نه سبق صحیح وایا ها کني سرلا شو سرلا شو داسې اییه اممن نه ان ی کوونه لو ویللاتون لقوموم بیالاود یا هما ب الله یکوونه صالحله دی غې صیت نه دي وه اماما یکوونه پااسکن یا پاسې او مغپل یا په غفل کې ه ذلكو خجب ذیک ذلكکه نوواجب دی ذر لی له عليه ولاتون عامتون لزی لهوو لکه یو نقصان مږ مدرس کې مشرستاته وای دا نقصان لتهې چې ذ غ ته چې دا داسې کاهته لزی وایوللي یا بان ي من اوغ چالیور کې چغه بیاې او يعلم مذا کا من هو یا دا ز پته توورې نو یو عامې او چغ سره معملوې ب مختت حالی په مختت حال د دغه د م حال او سرو ک چې بایدده کې دا جو کتاب که نه ور نور تو پا د چې که نه ولا یغطره به او داې دو ک که څنګه راځي دوه پلان کتابونه راواله ما اوس په دوکشن پکې وایي سره او ایص عتی ای حصو بلدا به کوشش کوي چې لري تیس کې اله استقامت باني ترکه ته برابر شي دا ګوره او یا سبدل بي او بدل کی چې بس دو بلاله ولا ما دا نه پېښېږي نو مقصد دا دی چې دا چا اختیار چا څه شی شو شوی او هغه سم سم نه کین او هغه چاته دی او چې دغه په دبر اختیار دی کې دا برابر وایو کی دوک په نشي زده اسلام کې دے برابر کی کنه برابر دی یا بدل دی څنګه لاندې چې دا غدای کړه دا هو کړه او ال خالصین زنده لري چې اي يكون مجاهرن بالفسق یو سره مجاهر بالفسق څنګه ولګا مجاهر بالفسق یا مجاهر بالبدعت ته کار غنا کې یا کار بدعت کې ک مجاهرین بشرب الخمر کلم و جایر بشرب الخمر لیکن کسر ایخ کارا شراس کی و مصادر اتن ناک زوخ کارا کار خلکو تا چال سکو ورکڑا چال سو و اخذ المقص تکس تا غستل الاموال ظلمان د معلوم چی در تکسو نا غستل و تولی الامور الباطلا او دارن تولی دا امور باطلاو دا غلط و خبر و مشریکی فیجوز ذکروه بیمای جایرو بیه نجائز د ذکر دته ته اغه سره چې د 43000 سرهګه سره شرايبي دي رضا ځاتا ويحرم ذکرو بغیر من العیوب اه د دینه علاوه نور کوم عیوب دی اغه به احرام دي الا يكون للجواز سبب اخر اغه دا لري د جواز پربل سبب ما ذکرنا او چې چا وته وی چرته سرجو خپلولیکو ما نه سره سره شرايبي دي خپلولیکو سره نه شرايبي یا نور بکی لکه دا یې ساره زچ ته ده کی علاوه بری تو دغه علاوه بری توک ده لکه چې ژبا برتوی یو د پورتیو دابل ځکیو دا څه کنا چې هغه ته پوره ذکر کوي دا شی پکې دي خاطر پادیشا دی دی پی جان تر دې کله ځکنا دله ژوندۍ ته باندې هیڅ تر سالم عمر دې سره داوی به ورو مري وړي اس خاصې د زنانو ای جان خدای ګور االسادسو تعریفم جایز دی څنګه پیدا کان الانسان معروفن بل لقب کري انسان معروف بل کل عامش رامس واجه دې ستر ویلونځو اومشته امشتهبین الله بنده امام امام ابو حنیفه رحمه الله او استاذي اي امام سبتوي ویتا ته جمنګ پود هربن چقالوته دي کورچ کتابته منګه پا... آ... په پا... سور په کال ته غوډلې تامه د زه درو تاسو یوې ادام سره تکمنر مړوي تارته بلکه حدیثو له د دې دلته مړوي تارته حدیثو له دې سره مړوي بلکه حدیثو له دې سره مړوي سوري سېو مېرې دی ریا معاشر الفقهه انتم الاطباء ونحن الصيادله اې د فقهاو دلته تسو مثال حکیمانو دمنګه پانصاریان هغې چی اګر به پانصاری پیږي نه چشمو پانصاری پیځي نه کاره پان ساری د جزئیات د دوایر کې وټرای نو ډبیو سره ډکه خو خو پیګینه خو حکیم و تویلک داشه دوره واچ داشه دوره وګ بیا غره یو ځکه غره چیزونه د وېتن جوړ کې دا وټاکي نو یا ماشر الفقه انتم الاطباء ونحن الصيادله ونحن الصيادله دیتو فزیدو بیا نو دا مطلب درې دی یو ځکه کوم مطالعه کې شي دا مطلب نو فقها کو فقاهین نو ما شاء الله یو بلتی سره درای دی سره طالبات جده و مو سری یو دا یو مطالعه شړي کیږي یو سره را لتي د ولاته سخره وي سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا لو مقرنين و انا الى ربنا الامر قليبون دوی ته یو سنی ته سټي سور کړی او ورال کړی او خوړو بيدو او په کې رواني چې دې میا ستوره دې وای چې ربي انزلني منزلا مباركا و انت او درس و جوړ او خوږه اذنی بی بی رحمت اللہ رئی ذکر پیتا پر تک دکل اکانا سڑای را سی سنگشی کنن ووالی چسکا مسکا پکیولا گئی ایسی کنن سرکا مرکاو ساولا گئی نو خی خوندد نو لکہ دا اعمش سیف سو اعرج اعرج وگوڑتا ہوئی اصمکونتا ہوئی اعمارنتا ہوئی از جا اول اعما اپلی ما شورو کنن تاریخ بری کنن احوال برینتا ہوئی غیر جا د تاریفوم ب داې ک تاریب بژ ج دی حرم اطلاکو هو په حرام د اطلااتې عاجه علااجهې تن ق پهتي د تن قبانې ببي تایبانې چې دغس پهک کوئ ولاو که تعریو دغیر ددار کاه اوله او ک تاریب دبل چقې سره ممکنو بیایر غواړه له چې بل نوې واو سره او ته آم ان کا لای د اما پره پاار چېبان رارح مکړی چې سکی شيه هم د تاریب په ډبل مقام دی په تعریب په مقامڅو چې تپي نبی الرسول <سلام> صلی الله علیه و سلم د جکل بیبی نورس عبد الله ابن مکتوم راتو اے مرحبا مرحبا بمن اعتبرنی ربی هر کارای ست سب برک و ما ترزور و ما کړي عافتو تو الله ثنا مما خلول نو رب تظورنه دې نه علاکله شین می جاهل چې د علم سره تعلق نه یاد علماء سنین زغبه د تاریخ قدر وغور شته دې هر تاریخ قدر شته دې یانس په خبره بار او تا خپل قدروب یې جنا عزت په شی ور کوجیز ور کو بیزته ته ور نکې علم زد اور دا د ز سره خ او دا چې ریسپ چې بیا به اووره ختم خ نه کې بیا نه کې فدي س ته تو صبا د شپه دا ک ذکهه حال لما اوله موج کردل افسر وواوج معوان اتفاق افثر پاک سر باې د را ووامي را حادیې صحيح مشهورتون په انظارې کا ا چې ترض الله او تعالانانه نه را ل دنا نووي یو سړی په نو سا م اتو خوته اجهاد تر داوه کې هو به سعه قلاشي ناکارا سره دي پیر ناکارا سره دي بل بنگ ندي سعه قلاشي ندي سبذريو احتج به البخاري په جواب غيبت اهل الفساد وا اهل الريب راي هو انهر الله وانا فقاله و اني زما په پلاني او پلاني باندې نه دي عارفاني من ديننا شيان چدا پويږي زمون په دين باندې د څه شي زیږین نی قال الرسول ص احد رواه هذا الحديث هذا الرجلان كان من المناصحين ددو کسان مناصحان وروزی پدین نی پی پدین نی پی دا هویت نه دی ور دا ریبت نه دی هواه ان الله تعالی علیه و انا قال تعالی علیه و دی فاطمه راله و رسول الله ص سلام څنګه ان اب الجهم اب الجهم دای کونی دو معاویه خطبانی دوا ما ته دې کاپغم رال د فقاله رسول د اما معوی هر چې مو اوویې په سولوکن دا خو غریبدي لامالله لهوو مانا نه چې ووا چې دی خو غریب دی خوامما اما جام په لا زول اسه ې او خو نه کېدي لخته د خپل سرخت نه ساعتلب هر وختې لخته رې په سفرری د سپې لري او ور لکه س نه چې ډ شپې کور ککی نه او که نه لکه دغه سفره ډېدي لا زله تا کار دغلهه وکړله دغدغه من نه د لخت د اوګین نل لیکي د الله په نیgano مشارک رامن سر لخت نه غوډله توقع بیا واه او ش بیا لا غلني دې مطلب داره چې هغه ګوره هر وخت لخت د پاسې عراق لاسول کې وحر کې د باب د زربې د ریپورټ جاریږي واسې نه دې ته بیا وای چې داسنګ چلے ده هم ما وحی را وہی مړایو وحن کې دابل غریب دسانې دښتله چې کوم سره میکا کاه کوم پیغام قبله ما شاء الله ما شاء الله دوستو خدای دې ری دې پیشتګه په یا نشتی اړیکه ولاګې ناما ته وایي دا ذراب اللي نسو ته تصویر لې کوي لا یا دې او عصاناته وكیله معناو دا کثیر الاطفال چې ډېر سفرونه ور لري وای رسول الله صلى الله عليه وسلم سره و تو په سفر کې اصحاب الناس تي شد خلوب تپای کې شدت رسیره او سختی وقاله عبد الله بن عبد الله ابن ابيي ود مناطق الى تن چکو علامه عند رسول الله حتى يرفعوا وقال لا ان رجانا الى المدينه لا يخرجن اعظم منها فاتيت رسول الله وذرال النبي اسلام ته اخبرت بذرك موت جدي مرداسي وي د ریبط نو دا ریبطو فارسل الى عبد الله ابن ابي فشهده بيمين ونغب الشخص غند قوي قسم دي ما نه دي فيديو ما پعلم هذا دي كړي فقالا فقالوا تقول صحابي كذب زيد الرسول الله دي زيد نبي اسلام تا در وګوې فوقاتي نفس مما القالو واغرد لما पजल کې داغه نشدي او شدتا بير شخص چې دا وګره مارش کويږي او دی چې د ماتو شد د ر وګول د ر وګول حتى انظر الله تعالى تصديق <تصفح> الله لما تصديق راوړي د اراجا کلمات کو نه قالو نشد ان کل رسول الله والله شد ان المناطقين لك ثم دعاهم النبي د نبی صبر او ته ليستغفر لهم شديد مخنه او پلو او رؤوس النبي سكون وروالو حضر بیت نو راغته ماته ورځه ستات دی الله دې بارنه راولېږي یوه ډېره ښه حاله کومه څخه علامه جوړ الله دې باور نه تذکر راولېږي اوسوم وي په په مور کې چې نه دغزیا د دغزیا چې اشتګره بدی باندې ها لا تن په کولامن در رسې دا به دغه منافقت ونی او نه کان په دېشته وي هر هریا ته دې ته خبر کې د چيري خبر اوره شوږي دادو له موکارې په دې سره په یوه ರೀತಿ کې هم من ده خفي خبر اوره لاتن جو کو راماندر صلی اللہ حق انفوز اللہ خزائن السماوات والارض الکن مناجاتینا قایت کہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قالت داوی قالت هند امراۃ ابی سفیان ہندی خریدا ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی ان ابا سفیان رجل صحیح بے بقیق سوال دی ولئی سی یوتی نی ما یخنی مال نہ راکی اغه مال کازی کی دی ولدی زما بچولا الا ما خص منوک تہ پٹکما او هو لا علم اوغه نبی په خاور می دی بقیق دی پیټی مرګه چې چل کونه به سې پټا وتی خاون دی د او پټی کدی کنا نبی څنګه خو ما یخسی کی ولدی کی من معروف واخلا ني س هغه چې تعالی او ستا پکی او د دستور مواتق ذاتي باندې ورې دوه ته اخلاق وستا غادي کیږي نه بس چې تعالی خزا خاون به شي وي شرو دي روغ نه دې ته دی ور او وراسو نه خبردار شو ډګو الله اخلاص کړي په بګی دی ګوري په طریقه ورې غلا کوي څه وي په طریقه دی غلا کوي دور لګی تیواری جو بلکې دیوی دی جیس لګی تیواری لګرونکی پاتان نه دا ورته څه نو ته چې طریقې معلومه کړو په کې بیا دا طریقې she su hana kalلا